Was ist die Definition von Reinheit? Die Höhe der beiden Seiten, die jüngste und größte und das Verschwinden der Bosheit, Unreinheit.